А ще й з ранцями від рації і солдатським речмішком. Виправдовувався Галка і накинув на голову башлик маскувального костюма. Коли йшли полем, бітер, здавалось, намагався їх збити з ніг. Мороз, може, й невеликий, та з вітрюганом, обпікав обличчя. Ще здалеку побачили у вікнах гарасимової хати вогник, який ледь блимав у сніговій каламуті. «Що це їм не спиться?» – здивувався Іван. «Не останні ж війсьці з Москви слухають», – з іронією мовив Галка. Вони наблизили ще на дві сотні кроків і раптом почули гуркіт мотора, що спершу зачахкав, а потім загудів. Спалахнули фари, розплескавши рукава променів обрибувату стіну. Сніг сипався суцільною зливою, немово до спад. Ще ближче, і вони побачили контури двох автомашин. «Та у Гарасима, Настасі, не хата Корчмана Лутовській границі?» розгублено вигукнув Кудрявий. «От ти напилися, чайку! Погрілися!» «Я вже півтора місяця не був у теплій хаті», – з досадою промовив Галка. «Що це вони? Ночувати тут зібрались? А навість їм їхати в таку заметіль?» «А вон вийшли прогріти мотори», – сказав Іван. «Почастуймо їх лимончиком до чаю». Натякнув він на гранати. Раз-два і феєрверк у дамках. А що ж буде з Настасією? Її хлопчиком. Гарасом і їхньою хатою. Заперечив Кудрявий. Хата поки що ціла, тому що стоїть при дорозі. І біля неї зупиняються німці. Тоді ходімо до лісу. Там пожуємо сухариків на сон грядущий. Іван все ще дивився на обриси хати, автомашини, що стояли біля неї, і на вогник у вікні. Той вогник блимав не для них. Про це засвідчувала і ряднинка, що висіла на мотусі, протягнуті від хати до хліва. Ряднина лопотіла на вітрі, мов, знамено. то знак Майна Стасії, що в них... «Непрохані гості!» В лісі вони зупинились біля штабеля дров і заходились ногами розгрібати сніг. За штабелем затишок, і не так ліпить сніг. Кудрявий приніс оберемок полінняк і поклав на землю. «Сідайте, галка посередині. Їсти хочеш?» – подав сухар. «Попрацюй з челепами!» Нагрійся, хоч не хоче, мусиш, підтакнув Іван, підсовуючись до галки і накриваючи всіх трьох плащ наметом. І буде, як у бога, за пазухою, зітхнув кудрявий. Але хто замерзне, одразу ж підіймайся і робив із зарядку? Ну, скажу я вам по секрету. Убирішив відкритися Іван, гризучи сухар так запекло, що здавалося чути було і німцям у корчмі на литовській границі. «Що ж за таємниця?» – запитав Галка тремтячим голосом. «А те, що скажу і майору Савичу, і самому генералові. Більше не полечу в тил. Я, можна сказати, чоловік інтелігентний». І хочеться поспати, бодай, землянці, а не під нашим наметом, не біля вогнища, не так, як зараз. Сніг сиплеться тобі на голову, а ти сиди незрушно. Навіщо мені така війна, коли можна по-муцькому воювати на фронті? Та й від Каті не буду ховатись. Не повірила ж, що на Чукотку махнув. Таке точно скаже». Пройди, світи, залицяльник!